Capitolul 42 Dragul meu băiat, și tu, prietenul lui Pip, n-am de gând să vă spui viața mea ca un cântec sau ca o poveste, dar ca să o fac scurtă și pe înțelesul tuturor o să vă pun în câteva cuvinte pe șleau, la închisoare și afară, și iar la închisoare și iar afară, și iar la închisoare și iar afară. Ei, și uite, cu știți totul. Cam asta e viața mea. Până când m-au îmbarcat după ce Pip s-a purtat cu mine ca un prieten. Am pătimit de toate, doar la spânzurătoare nu m-au dus. Am fost ținut sub cheie ca un ceinic de argint. M-au cărat cândici, colo, m-au scos dintr-un oraș și m-au scos din altul, m-au pus în fiare și m-au bătut cu biciu, m-au hărțuit și m-au fugărit. Știu locul unde m-am născut, cum îl știți și voi. Prima oară când am știut de mine eram în Essex și furam guli ca să am ce mânca. Mi-amintesc că plecase cineva din casă, nu știu cine, parcă un tinichigiu. Și că a luat cărbunii cu el și m-a lăsat în frig. Știu că mă chema Megwitch și că numele de botezie e Abel. Cum am aflat? Așa cum am aflat că păsările din tufiș se cheamă pițigoi, mierle și vrăbi. M-aș fi gândit că poate e o minciună că mă cheam așa, dar fiindcă am văzut că pe păsări chiar așa le cheamă, m-am gândit că și pe mine m-o fi chemând de adevărat așa. Din câte mi-aduc aminte, nu se afla suflet de om care, îndată ce dădea ochii cu Abel Megwitch, care nu avea prea multe nici pe el, nici înăuntru lui, să nu se sperie de el și să-l fugărească sau să-l înhațe. Am fost înhățat mereu și iar înhățat și iar înhățat și... Am crescut mai mult când eram înhățat. Uite, așa a fost. Și pe când eram un biet hoț, în zdrențe, de ți se făcea milă să te uiți la mine, nu că m-aș fi uitat eu vreodată în oglindă, că nu cunoșteam case mobilate. Mi-a ieșit numele că sunt răit ăsta e unul tare răit, spuneau gardienii celor care vizitau închisoarea, arătându-mă cu degetul. Poți să zici că băiatul ăsta a trăit numai prin închisori, iar oamenii se uitau la mine și eu mă uitam la ei și unii îmi măsurau capul. Notă. Aluzie la frenologi care credeau că forma capului poate conduce la evaluarea caracterului și inteligenței. Mai bine mi-ar fi măsura stomacul. Și alții îmi dădeau tratate pe care nu puteam să le citesc sau îmi țineau prelegeri pe care nu le pricepeam și toți mă pisau cu diavolul. Dar eu ce dracu era să fac? Trebuia să vâr și eu ceva în burta asta, nu? Apoi văd că am început să mă pun pe vorbă și povestesc de lucruri josnice și știu ce se cuvine și ce nu. Dragul meu băiat și dumneata, prietenul lui Pip, să nu vă fie frică că o să mă port josnic. Și tot hoinărind, cerșind, furând, uneori muncind, când apucam, măcar că asta nu se întâmpla prea des, după cum singuri puteți să vă gândiți că nici voi n-ați fi dat în să-mi dați de lucru, îmi duceam zilele. Ba, eram ceva braconier, ba, ceva lucrător, ceva căruțaș, ceva cosaș, câte ceva din toate meseriile astea care ne aduc bani, ci numai cazuri. Și uite, așa m-am trezit că am ajuns și eu bărbat. Într-unul din cotloanele vagabonzilor în care m-am aciuit odată, unul care dezertase și care era înfofolit în zdrențe, m-a învățat să citesc. Și unul, cât un malder, care umbla din sat în sat și se iscălea în fața oricui, îi dădea un penny, m-a învățat să scriu. La vremea aia nu mă mai înhățau atât de des ca înainte, dar tot am stat destul la popreală. La cursele de cai din Epsom, fie peste 20 de ani de atunci Am cunoscut un individ Căruia a cui aș Fârlia cu vătraiul ăsta Ca pe un dovleac, dacă l-aș avea în față Îl chema Campeson Și ăsta e omul, dragul meu băiat Pe care m-ai văzut Terciuindu-l acolo în șanț Așa cum i-ai povestit pe bună dreptate Prietenului tău aseară după ce am plecat Campeson Ăsta o făcea pe domnul Fusese la o școală cu internat și era cu carte avea glas mieros și purtări de gentleman. Pe deasupra era și arătos. În seara dinainte de cursă l-am găsit într-o crâjmă de pe acolo și unde mă mai duceam și eu. El și încă vreo câțiva erau așezați la o masă când am intrat, iar Cârciumaru, care mă cunoștea și era amator de curse, mă strigă și spuse Cred că ăsta e omul de care aveți nevoie, adică eu." Cam peisân s-a uitat bine la mine și eu m-am uitat la el. Avea ceas cu lanț și inel, acla cravată și niște haine foarte frumoase. După înfățișare, nu prea țură de norocul," mi-a spus Compyson. Da, stăpâne, niciodată nu prea mea să până acum. Tocmai ieșisem din închisoarea Kingston pentru vagabondaj. Ar fi putut să mă închidă și pentru altceva, dar atunci așa se întâmplase. Roata norocului se învârtește," mi-a spus Poate o învârtești și pe-a dumneata." Drag, nădejde că așa să fie," zic eu, e și timpul." Ce știi să faci?" zice Compeison. Să mănânc și să dorm," spun eu, dacă îmi găsești matace." Compeison a râs, s-a uitat din nou foarte atent la mine, mi-a întins cinci ligi și mi-a dat întâlnire pentru seara următoare, tot acolo. A doua zi seara m-am dus la în tot acolo, și el m-a făcut omul și asociatul lui." Și care credeți că era afacerea în care Compeyson și cu mine urma să fim asociați? Treaba lui Compeyson era să facă șarlatanii, să falsifice iscălituri, să pună în circulație bani furați și lucruri de-astea. Treaba lui Compeyson era să născocească tot soiul de fără de legi, apoi să spăla pe mâini, să alegea cu câștigul și lăsa pe altul în locul lui să tragă ponoasele. Asta era treaba lui Compeyson. N-avea inimă nici cât o pilă de fier, era rece ca un sloi și avea o minte de diavol, de care am mai pomenit odată pe ziua de azi. Mai era unul cu Compeyson, îi zicea Arthur. Nu era numele lui de botez, dar așa îi ziceam noi. Omul ăsta se sfârșea pe picioare și arăta ca o umbră. El și Compeyson fusese răvârți într-o afacere murdară pe seama unei doamne bogate cu câțiva ani în urmă și făcuseră o grămadă de bani, dar lui Compeyson... Îi plăcea să pună pariuri, să joace cărți și să cheltuiască ca un nabab, așa că Arthur trăgea să moară și încă în sărăcie și l-a pucat mereu cât un acces de la boala beției, iar nevasta lui Compeyson, căreia el îi dădea mereu cu piciorul, se mai milostivea de Arthur din când în când, Da, Compeyson nu avea milă de nimeni și de nimic. Aș fi putut să iau aminte la ce pățise Arthur, dar n-am luat. Și nici n-am să vă ascund că abia așteptam să intru în joc. Fiindcă ce rost avea, drag băiete și măi prietene? Și așa au început-o cu Compeyson și nu eram decât obiată unealtă în mâinile lui. Arthur trăia la mansarda casei lui Compeyson, undeva pe lângă Brentford, și Compeyson îi ținea cu grijă socoteala de tot ce cheltuia pentru locuința și mâncarea lui, pentru cazul când Arthur s-ar face sănătos și ar vrea să știe. Dana a trecut mult și Arthur și-a încheiat toate socotelile. A doua sau a treia oară, când l-am văzut în viața mea, era târziu noaptea. S-a târgat ca vai de capul lui până la în salonul lui Compeysen, îmbrăcat doar într-o pijama de flanelă, cu părul lac de sudoare și i-a spus nevestei lui Compeysen, Seli, zău că e sus la mine nu daie și nu pot să scap de ea. E îmbrăcată toată în alb, zice el, și are flori albe în păr și e nebună de legat. Și a un jolgiu pe mâini și zice că la cinci dimineața o să mă acopere cu el. Și atunci compaia să i a zis: Moda prost ești, doar știi că are trup de om și cum să ajungă sus la tine în odaie fără să intre pe ușă sau pe fereastră și fără să urce scările. Nu știu cum a ajuns, a spus Artur, tremurând de groază, dar stă în colțul odăi la picioarele patului și nebună de legat. Și sus, în dreptul inimii ei zdrobite, tu i-ai zdrobit se văd picături de sânge." Compeyson era bun de gură, dar un laș fără pereche. te până sus cu dementul ăsta," i-a spus el nevestisii. Si și tu, Megwitch, dă-i o mână de ajutor, da?" El însă nu se apropia niciodată de odaia lui Arthur. Nevasta lui Compeyson și cu mine l-am băgat pe Arthur înapoi în pat, dar el delira într-una. Uite-o, țipa el, mă privește și-și flutură giulgiul, nu o vedeți? Uitați-vă la ochii ei, nu te apucă groaza să vezi cât e de nebună. Pe urmă striga. O să-l arunce și-ți-a zis cu mine, luați-l din mâna ei, luați-l. S-a atârnat de noi și tot vorbea într-una cu ea și îi răspundea că până la urmă mi s-a părut și mie covăt. Nevasta lui compei să nu era învățată cu el i dat ceva de băut ca să îi potolească criza de la boala beției și încetul cu încetul s-a liniștit. Ah, a plecat. A fost pe gardianul ei? Da, răspunse lui Compeysen. Și i-ați spus să o și să o zăvorească în casă? Da. Și să-i smulgă spurcăciunea aia din mână? Da, da, sigur. Ești o femeie de treabă, i-a spus el. Te rog să nu mă lași orice s-ar întâmpla, îți mulțumesc. A stat omul liniștit până aproape de ora cinci și atunci a sărit din pace, și a început să urle cât îl țineau puterile. Uite, ea are giuljul la ea, îl desface, Bine dinspre colț, vine la patul meu, țineți-mă amândoi fiecare dintr-o parte, nu o lăsați să mă atingă cu el. I-am scăpat de data asta, nu lăsați să mi-l arunce pe umeri, nu lăsați să mă ridice ca să mă învelească cu el, mă ridică, apăsați-mă în jos. Pe urmă s-a ridicat în capul oaselor și și-a dat duchul. nu i-a păsat prea tare, fiindcă moartea lui Arthur era o ușurare pentru amândoi. Pe urmă ne-am pus împreună pe treabă și mai întâi m-a pus să jur, era foarte șmecher, pe cartea mea, pe cărticica asta ne-a de aici, la dragul meu băiat, pasta pe care l-am pus și pe prietenul tău să jure. Nu mai povestesc câte a plănuit Compesson și câte am făcut eu, că ar dura o săptămână întreagă vă spun doar că omul ăsta m-a prins într-o atât de naibii că m-a făcut robul lui. mereu îi rămâneam dator mereu eram la dispoziția lui mereu lucram și îmi puneam pielea la saramură era mai tânăr ca mine dar era mai viclean și mai învățat și mă întrecea de 500 de ori și n-avea pic de îndurare femeia mea atunci când m-am încurcat este omule pe ea nu trebuie să o amestec. Omul se uită buimac în jurul lui ca și cum și-ar fi pierdut șirul amintirilor. Își întoarse fața către cămin, întinse și mai tare mâinile pe genunchi, apoi le ridică și le coboră din nou. Nu e nevoie să povestesc și asta, spuse el privind încă o dată în jurul lui. Cât am lucrat cu să mi-a fost cel mai greu din toată viața mea. Și dacă am spus asta, am spus tot. Oare v-am povestit că m-au trimis la judecată odată numai pe mine, la vremea când lucram cu Compeson? Nu, i-am răspuns. Bine, făcu el. Am fost judecat și condamnat. Nu mai spun că am fost arestat de vreo două, trei ori, fiindcă am fost bănuit în cei patru sau cinci ani cât am ținut tovarășia, dar n-au avut dovezi. Până la urmă, Compeson și cu mine am fost amândoi condamnați pentru că pusesem în circulație bani furați. Plus că mai erau și alte acuzații. Ne apărăm separat, nu ne cunoaștem, mi-a strecurat Compeyson, atâta tot. Și eu eram atât de sărac că a trebuit să-mi vând toate hainele, în afară de cele de pe mine, ca să-l pot angaja pe Jaggers. Când ne-au adus pe banca acuzaților, am văzut, de la început, cât de domn arăta Compeyson cu părul lui buclat, cu hainele negre și batista albă la buzunar și ce grosolan și prăpădit eram eu. Când s-a citit acuzarea și s-au prezentat dovezile, am băgat de seamă că mai toate erau puse pe seama mea. Iar când s-au depus mărturiile în box, am văzut că eu fusesem întotdeauna capul răutăților, că mie mi se plătiseră întotdeauna banii, că eu trăsesem sforile și mă alesem cu câștigul. Am văzut și mai limpe de planul când a venit rândul apărării, fiindcă apărătorul lui campei să-mi spunea Domnule președinte, domnilor, aveți în fața ochilor..." Unul lângă altul, doi oameni pe care îi puteți deosebi de la depărtare Unul mai tânăr, bine crescut Despre care vă voi vorbi ca atare Al doilea mai în vârstă, fără creștere Despre care vă voi vorbi ca atare Unul, cel tânăr, n-a fost văzut decât rare Ori poate niciodată amestecat în asemenea afaceri Și despre care doar se bănuiește că ar fi fost amestecat Celălalt, bătrânul a fost vârât mereu și vinovăția lui a fost dovedită. Dacă nu există decât un singur vinovat, vă mai puteți îndoi care e acela? Și dacă sunt doi, vă mai întrebați oare care dintre cei doi e mai vinovat? Și alte lucruri de-astea. Iar când a venit vorba de caracter. Doar Compeyson era cel care fusese la școală și cu tare și cu tare coleg de-al lui a ajuns departe și martorii îl cunoscuseră pe Compeyson în cutare club și societate și spuneau despre el numai lucruri bune. Nu eram eu oare omul care mai fusese judecat și altădată și care eram cunoscut prin toate închisorile din țară, în lung și în lat? Iar când a venit vorba de ținut discursuri, oare nu Compeyson a fost acela care le-a vorbit îngropându-și din când în când fața în batista albă ha, și ce mai recita și frânturi de poezie. Și nu eu eram singurul de acolo care puteam să le spun domnilor, omul ăsta de lângă mine e cel mai mare ticălos din lume. Și când a fost vorba să se dea verdictul, n-a fost oare să în acela pentru care au cerut îndurare fiindcă era bun din fire, dar se stricase într-o companie proastă și nu tot el a fost cel care dusese toate informațiile despre mine? Și n-am fost eu acela de care nu s-a îndurat nimeni cu alt cuvânt decât vinovat? Iar când i-am spus lui Compeison, când o să ies de aici, praf te fac, nu l-a rugat Compeison pe judecător să îi se asigure protecție și n-au pus oare temnicerii între mine și el? Și când au dat sentința n l-a luat el numai șapte ani și eu, 14? Și n-a zis judecătorul că îi pare rău de el, fiindcă ar fi putut să ajungă departe, iar de mine că sunt un criminal vechi și înrăit și că o să ajung și mai rău? Omul ajunsese la o stare de agitație maximă, dar se stăpâni, răsuflă scurt, de vreo două-trei ori, înghițit sec și, întinzându-și mâna spre mine, spuse încurajator. N-am să mă porți, josnic, nu-ți face griji, dragul meu băiat. Se-n atât de tare încât își scosese Batista ca să șteargă fața, capul, gâtul și mâinile înainte de a continua poveste. Îi spusesem lui să că o să-l fac praf și mi-am zis, Doamne, fă -mă praf pe mine dacă n-am să mă țin de cuvânt. Eram amândoi pe același vas de ognaș, dar mult timp n-am putut să ajung până la el, măcar că am încercat. Până la urmă am ajuns în spatele lui. I-am dat un pumn în obraz ca să se întoarcă și să-l pot face bucăți dar m-au văzut și m-au legat. Carcera de pe corabie nu era cine știe ce pentru cine se pricepea la carcere și știa să noate și să se arunce în apă. Am ajuns până la mal și m-am ascuns printre morminte, pismuindu-i pe cei care erau în ele, fiindcă scăpaseră de lumea asta. Și atunci am văzut prima oară pe băiatul meu. Se uită la mine cu o privire plină de afecțiune, care aproape m-a făcut să-mi fie din nou scârbă, deși mă cuprinsese mila pentru el. De la băiatul meu am înțeles că în mlaștin se află și compaisson. Pe legea mea, cred că fugise de pe corabie de groaza mea, fără să știe că eu ajunsesem la mal. m am fugărit, i-am zdrobit mutra. Și acum mi-am zis eu, fiindcă ăsta e cel mai mare rău pe care pot să ți-l fac, că de mine nu mă mai simchisesc, o să te târăsc înapoi. Dacă n-aș fi avut încotro și nu ne-ar fi găsit soldații, aș fi notat așa, ținându-l de păr și tot l-aș fi dus înapoi pe corabie. Sigur că până la urmă tot el a ieșit bazma curată, doar avea un caracter atât de frumos. Zicea că a evadat fiindcă nebunise de frică să nu-l ucid, iar pedeapsa i-a fost ușurată. Pe mine m-au pus în fiare, m-au judecat din nou și m-au deportat pe viață. Dar vedeți voi, dragul meu băiat, și tu, prietenul lui Pip. Că n-am rămas acolo pe viață de vreme ce mă aflu aici?" Se șterse din nou cu Batista, cum făcuse și adineauri, și apoi scoase încet din buzunar mâna de fire de tutun încolăcite. Își smulse luleaua de la butonieră, umplu încet și început să fumeze. Am murit?" Am întrebat eu după câteva clipe de tăcere. Cine să fi murit, băiete?" Cam peiseni. Dacă n am murit, atunci trage înădejde că am murit eu." cu el cu o privire fioroasă. N-am mai auzit nimic de el. Herbert scrise ceva cu creionul pe coperta unei cărți, apoi împinse în cetișor cartea spre mine, în timp ce provis fuma cu ochii la foc, iar eu am citit. Numele tânărului Hevisham era Arthur. Compeyson e omul care spunea că e iubitul domnișoarei Hevisham. Am închis cartea și am pus-o deoparte, aprobând ușor din cap către Herbert. Niciunul din noi n-a mai scos însă nicio vorbă, ci am rămas cu ochii la proviz care își fuma pipa lângă foc.